Ще здалеку пахла грядка. Чи то як сонце підіб'ється генген -ген, о полудні або надвечір'я, як погуляти вийде запаморочлива матіола. Мов би й сумніво не було в квітника, що людська рука пропола й догляне ту грядку чи нині, чи вже у літо наступне, будуть однаково повертатися за сонцем суцвіття в нездоланному і неминучому, нестримному і неспинному плинні життя.